Про солярне значення цього образу говорять і тексти пісень, в яких переважають сонячні атрибути. «А в нашого жучка жука золотая рука ручка, на біленькій руці золота обручка». Рефрен «Грай, жучку, грай, грай, вигравай» нагадує сонце, що грає в небі, коня, що грає над морем. Дівки несуть жучка до болота і топлять його, крім того, Ой, пішов жук топитися, а жучиха дивитися. Летів жук, в воду тук. Золотий жук, що тоне в воді – це одне з уявлень сонця. В інших піснях пішов жучок по Дунаю та взяв собі панну з краю. Він є світилом, чоловічим началом, що поринає в воду, шукаючи собі наречену. В пізніших хороводних піснях образ жучка має лише побутове значення – у жучка сердита жінка, вередлива дочка, який обіцяє купити то плахту, то шубу, тут перегук із образом зеленого шума. Зайчик Білоданчик, Янчик, Женчик, Подолянчик, Качуронько, Корольок, Подоляночка, Ягілочка, Красна Панна. Схід сонця, його добовий рух по небесному схилу, Імітувався в багатьох хороводах іграх «Подоляночка», які мали декілька магічних значень. Шлюбне – відтворювали першу шлюб сонця і води землі. Урожайне – а також мали на меті підтримати і утвердити життєдайну силу сонця. Цей цикл хороводів цікавий і своєрідний тим, що в них рух сонця зображався через дії людини. Тут нашаровується уявлення різних поколінь і настільки переплітаються між собою, що роблять образи ігрових пісень взагалі незрозумілими. Щоб розшифрувати їх, довелося переглянути багато фольклорного матеріалу різних жанрів – легенди, пісні, загадки, прислів'я, повір'я, трактування снів тощо. І виявилось, що ті самі символи досить широко побутували на Україні, і були загально зрозумілі в свій час. Ключем до них стала одна із загадок. Синє море хитається, білий заєць купається. Небо – сонце. Отже, якщо заєць у морі або в Дунаї, це образ сонця. Ще кажуть, сонячний зайчик. Тоді зрозуміли і його значення у веснянках. «Зайчику, зайчику, ти малесенький, голубе, голубе, ти севесенький». Звертається до нього на початку пісні. Відомо, що голуб – символ світла, сонця і в колядках. Голуб спускається на дно моря і творить світ. «Поплив зайчик по Дунаю та взяв собі котру з краю», – співається у веснянці. Це світле чоловіче начало, що вкупі з водою, жінкою, стоїть при початку світу, любові. Зайчик, що вибирає панну, має шлюбну, любовну символіку. Це кінцева мета і найдавніший магічний зміст цього циклу веснянок. Вони збереглися навіть там, де чоловічий образ сонця, зайчика, янчика, женчика, іванчика, заступився образом жіночим, подоляночка, ягілочка. Всі ці пісні мали ще одну символічну мету – викликання сонця. Співом і рухами відтворювали його прихід, зображали, як сонце встає, вмивається, чеше косу. Тож спробуємо узагальнити і пояснити деякі символічні дії антропоморфних істот, що уособлювали сонце. «Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку». Зверталися дівчата до сонця. Іван, Яр, «Ярило», починаючи викликати весну, що буквально означало «Вийде, вийде сонечко». Сонце викликалось на небо і іншими словами. Іванчику-білоданчику, поплинь-поплинь-по-дунайчику. Янчику-подолянчику, поплинь-поплинь-по-дунайчику. Ой, устань, устань, подоляночко. Іванчик спочатку ходить по колу, немов пливе по небосхилу. Що робиться з ним далі? «Ягіл-ягілочка, ягілова дочка, устала ранесенько, вмилася білесенько, ой устань-устань подоляночко, вмий своє личко, личко біленьке».